Biografii, Memori. Biografia unei capodopere Teodor Jerico. Pluta Meduzei Scenariu radiofonic de Doina Pap Istoria zgomotoasă a saloanelor de pictură, în jurul cărora s-a răsucit sinuos destinul artelor frumoase, istoria aceasta nedreaptă cu unii, prea îngăduitoare cu alții și aproape mereu capricioasă, va întârzia întotdeauna culoarea minte asupra acelui an 1819, când a fost scris unul dintre capitolele ei cele mai palpitante. Era așadar în vara anului 1819. 28 de săli ale Luvrului, cele mai frumoase din lume, sperau să arate Europei imaginea reînscută a unei națiuni pe care cavalcada războailor napoleoniene o purtaseră spre orizonturi tulburi și nesigure. Printr-o demonstrație a artelor și industriei, căci salonul avea să fie deschis în acela an tuturor invențiilor creatoare, guvernul regalist aspira la o mare afacere, Iluzia liniștii, a echilibrului și bunului mers de care ultra-regaliștii și Ludovica XVIII-lea monarhul restaurat aveau atâta nevoie. În acest cor de omagii care celebra cu glas adormit trecutul poleit al vechiului regim, o voce curajoasă și plină de patos vorbea cu glasul adevărului. Realitatea trebuie privită în față. Incomode invitații pentru aceia care se străduiau să-i înfrumusețeze aparențele. Te rog să mă domnule Martinville, dar sunt grăbit să trec peste acest tablou care mă ofuschează când dintr-un salon. Această meduză de Jericho. Scena de naufragiu, domnule Chiratri, așa este intitulat tabloul, al 510-lea din cele 1600 ale salonului. Mă rog, mă rog. Deci cred că recunoaștem cu toții intenția autorului de a reprezenta îngrozitorul naufragiu ce idee. Nu știu dacă veți fi de acord cu mine, domnule Marta dar un pictor trebuie să știe să aleagă înainte de toate. Ori vă întreb, 20 de nefericiți abandonați pe o plută, unde destinul lor devine trista, jucăria, foame. A unui cer necurțător și a unei discordii și mai aprige Sunt toare potriviți pentru a oferi penelului prilejul de a-și exersa talentul? Hmm. Niște cadavre livide întinse pe niște grinzi prost legate Sunt doare un subiect care se poate capta atenția? <sus> niște mușchi redați cu violență pot stârni doar dezgustul Înțeleg, deci mâine vom citi în curierul regal Un ascuțit foileton dem de condeiul domnului Cheratrie Apărătorul al frumosului ideal, nu-i așa, colega? Da, recunosc Deși odalisca lui Angre Pe care o văd în acest salon Mă pune pe gânduri. Fără un gând, fără un sentiment Pare a ne întoarce la copilăria artei Domnule Martinville Ceea ce eu unul nu doresc Și dacă acesta este frumosul în ce privește pe acest tânăr Jerico, cred că niște sfaturi necugetate i-au rătăcit PN-ul, îndemnându-se picteze această oroare S-ar părea că frecventează cercul obscur al unui partid cu idei liberale Oricum, acest tablou, acest apel la binefacere ar fi de dorit să-l audă și prietenii tronului ah. Dar iată-l și pe estimatul nostru confrate, domnule Landon ce vor spune urmașilor analele muzeului despre acest salon unde parcă ne-am dat întâlnire cu toții? Dragul meu, părerile mele au timp să se dospească. Eu nu hrănesc ca domniile voastre cu ele scandalurile publice. Vă referiți la acest naufragiu lângă care am naufragiat și noi acum? Mă refer la Gazeta Franței. Deocamdată iată un articol pe care dumneavoastră, domnule l ați putea invidia pentru verba polemică. Să Da. Se distinge la acest salon o compoziție foarte vastă a domnului Jeriche. Uh, da. În care autorul s-a complăcut în a oferi tot ce mintea oamenilor poate imagina mai oribil și mai înspăimântător în lupta dintre viață și moarte Aha. Nimic nu odihnește sufletul și ochii pe o idee consolatoare, nimic onorabil pentru umanitatea morală exact. S-ar spune că a fost făcută pentru a bucura privirea vulturilor această oribilă priveliște mă face să uit că respir aerul vrăjit al artelor frumoase. Ce edificiu public, ce palat de suveran sau cabinet de amator ar putea admite acest tablou? Însuși cel mai strălucitor palat al artelor A admis la loc de cinste în sanctuarul său peste ani Pluta lui Jerico. După ce atâtea multe nume elogiate atunci vor fi fost de mult uitate Acela pe care gazetele îl Avea să treacă în galeria maestrilor Pentru că atunci la salonul din 1819 La răscruce de vrem Sub ochii descumpăniți și șocați ai publicului se născuse una din cele mai de seamă capodopere ale școlii franceze. Cine era acest tânăr, al cărui nume era rostit atunci cu atâta furie și ce pornire neștiută îl făcea să aducă printre atâtea portrete grațioase înconjurate de falduri, de pene și evantaie, chipurile livide ale unor bunzi. 2 din Strada Martinilor, unde se ajungea printr-o curte lungă cu Air se afla prin anii de după restaurație locuința pictorului Horace Verne, cunoscut mai ales datorită tatălui său, Carl Verne. prin al cărui atelier trecuseră mulți din pictorii vremii. Noua Atena, cum era numită de contemporani citadela lui Verne fiul, devenise locul de întâlnire al unor personaje ciudate, fidele împăratului debarcat, care le amintea de Revoluție. De când am văzut atâția regi, am prins gustul republicii. Așa suna unul dintre sloganurile acestor băieți veseli, pe care un rege bătrân și bolnav de gută nu îi inspira și nu le dădea încredere. Era un loc bizar și zgomotos, unde se auzeau fraze frumoase, adesea virulente, unde se picta, se făcea muzică și literatură, pe unde trecea umbra lui Byron și poposea din când în când domnul Valmy, duce de Orleans. Într-o dimineață din toamna anului 1817 Povestește Monfort, un al lui Verne În atelier a intrat un tânăr destul de înalt De o turnură elegantă, cu părul ondulat Și ochi migdalați de oriental Teodor! Horace! ce cu tine? Dar ce vizită, ce sosire neașteptată Mi-ai scris că rămâi doi ani la Romana Da, așa am crezut Pe urmă mi s-a făcut dor de voi, așa deodată Nu, nu se poate să-a întâmplat ceva Nimic Decât că mi s-a lăsat frigul în suflet Sub un soare atât de cald? Ciudat, nu? Da, ciudat Ciudat pentru cine nu te cunoaște, prietene Dacă m-aș mira de atât ce ar fi trebuit să spun Despre înrolarea ta în garda mușchetarilor regelui Ca să nu mai vorbim de disparițiile tale neașteptate Horați. Apoi de plecarea ta tot atât de grăbită în Italia Și atâtea altele Horas mă primești cu reproșuri Tocmai când am mai puțină nevoie de ele Deci s-a întâmplat ceva Vezi tu când ești departe de casă de prieteni Când ești singur să se par Lucrurile se arată sub aspectul lor cel mai dezagreabil și e greu să găsești o idee sănătoasă. Fla Florența ajusese pe punctul de a acuza pe toată lumea de indiferență și neomenie, deși eram conjurat de bunăvoință. Am plecat la Roma. Așteptam sosirea prietenului meu, Dorsier, și el întârzia să se arate. Și exact când a plecat spre tine, tu ți-ai luat iar lumea în cap? Da, Horas, da. Când ești departe de orice mângâiere, nu mai judeci deloc. Și apoi... Italia, cu toate carnavalurile nebunești, cu toată muzica lui Rosine și Cimarosa, cu toate amorurile ei, este în fond o țară atât de melancolică no, Melancolia e în tine, dragul meu prieten, și când nu se cheamă tristețe, se cheamă sminteală Așa pictezi și așa te porți, ca un nebun De data asta, nu e doar atât Teodur, dar tu mă sperii Ah, cred că bănuiesc, baroneasa mm. E, dacă e așa, află atunci, stimate amic, că distinsa doamnă l'Allemande nu ți-a preadus dorul Ești rău fără as Și ah. la urma urmelor, nici măcar nu e vorba de așa ceva Atunci, când ai vrut să pleci, te-am înțeles mm. În succesul tabloului tău, mă refer la cuierasierul rănit Apoi aventura nechipzuită în, în garda regelui, terminat atât de prost în exil ai plecat să te vindeci și te-ai întors mai bolnav. Într-adevăr, cred că niciodată n-am fost mai nesigur de mine, niciodată nu m-am îndoit atât. Știi, Horas, am văzut atâtea lucruri nemaipomenite. Am văzut capela medicilor din Florența. Am văzut Sixtina, judecata de apoi. Dacă pe pământ există ceva sigur, acestea sunt suferințele noastre, Horas. Zile în șir, am tremurat în fața celor ciorchini de oameni subtească. Cea mai teribilă imagine a deznădejdii Spre veșnica a picturilor Michelangelo te face să nu te mai gândești la pictură Decât ca la ceva de neatins Da, în timp n-am mai putut pune mâna pe Penel Și voi regreta poate toată viața Că n-am făcut atâtea crochiuri câte aș fi vrut Trebuie neapărat să aducem în Franța opere de Michelangelo Pentru a împiedica artiștii de a mai copia pe Talma în sfârșit, un gând cu folos. Mulțumește-te deocamdată cu lecția maestrilor și spune mai bine ce ai lucrat. Carnavalul roman, această petrecere specială, regina sărbărilor populare, m-a făcut să-mi aduc aminte de mine și mai mult decât toate celebrii cai berberi. Am făcut nenumărate studii după aceste splendide modele. Am început un tablou, Cursa caielor berberi. Îi voi relua când am să mă simt în stare. Două zi și în zilele următoare, ne spune același Monfort L-am revăzut pe domnul Jerico la atelier Și am aflat că locuia în vecinătate Aveam o mare plăcere ascultând conversația dintre maestrul meu și domnul Jerico Care bun, afectos, privea uneori ce făceam și îmi dădea sfaturi Avea pe atunci 26 de ani Fața sa plină de însuflețire și de energie Respira în același timp o mare blândețe Puțin timp după acele zile încălzite de bucuria revederii, un eveniment scandalos producea agitație în citadela din strada martirilor. Teodor! Horace! Charles! Priviți! Mercuri de France atacă afacerea Meduza, o relatare a supraviețuitorilor pe prima pagină. Inginerul corear și medicul chirurg venit pe care domnul ministru al marinei i-a îndepărtat crezând că îi va face inofensiv, se mărturisesc. Citește, citește odată, Charles! Ascultați! Fregata Meduza, însoțită de alte trei vase, Corneta Echo, Bricul Argus și un mic vas de război Luar a părăsit Franța la 18 iunie 1816, ducând la Saint Louis pe guvernator și pe principalii funcționari ai acestei colonii. Erau pe bord cam 400 de oameni, marinari și pasageri. La 8 iulie, fregata a dat peste un banc nisipos din care, după 5 zile de eforturi inutile, n-a mai ieșit. Pe data, accidentul a provocat tuturor cea mai sumbră consternare: fețe trase, hidoase, chipuri galbene sau chiar verzi. Părea că teribila gorgonă, care i purta numele, trecuse peste noi. După cinci zile s-a construit o plută. Toate speranțele de a vedea meduza agolită de o parte a încărcăturii, dezlipindu-se de banc, dovedindu-se zadarnice, s-a dat ordinul de evacuare. Existau două șalupe mari și mai multe bărci de salvare. Prima șalupă a fost ocupată de viitorul guvernator, soția, fica și secretarii. Ea putea să cuprindă 50 de persoane, dar nu a luat decât 38 din cauza protestelor acestor personaje. Șalupa comandantului a luat și ea 28 de subofițeri și ofițeri în loc de 36. Familiile funcționarilor au fost îngrămădite în ambarcațiuni mici. Restul echipajului și simpli soldați au primit ordini de a se urca pe plută. Singurul ofițer care promisese să comande Pluta se îmbarcase și el în șalupa comandanților. Nu se știe bine ce s-a întâmplat, apoi că, stânjeniți de mișcările Plutei, pasagerii șalupei au tăiat brusc parâmele, abandonând în imensitatea și pustiul mării 150 de bărbați și o femeie. Singurele provizii constau dintr-o ladă de 65 de livre de biscuiți, pescuți din mare și mai multe butoiașe cu vin. Niciun strop de apă potabilă! Sub povară, ambarcațiunea s-a scufundat și majoritatea naufrajaților ei se aflau sub apă până la brâu. Seara s-au năpustit asupra biscuiților muiați și i-au devorat. Nu mai rămăsese nimic decât vinul. Nefericiți au băut destul pentru a ajunge la mizerie. 65 au căzut în apă sau au fost împinși de tovară și lor, dintre care unii scoteau săbile. Curând, supraviețuitorii aveau să cadă într-o stare de amețeală, vecină cu coma. Soarele tropicului și un delit au desăvârșit ravagile. Demența a devenit aproape generală. Unii încercau să se susțină devorând carnea camarazilor ce cei vedeau morți. Apoi s-a încercat al sistem, acela de a se usca fășii de piele. Nebunia, brutalitatea, bestialitatea făcea printre ei mai multe ravagii decât marea. În a 12-a zi, a acestui chin supraoman, Bricul Argus, a mai găsit pe plută 12 muri bonzi. Înspăimântătoare poveste. La care se adaugă călomniile la adresa lui Corear de Savigny Acuzat de a fi debarasat Pluta pentru a se salva În zadar, afacerea nu va mai putea fi mușamalizată Opinia publică e de partea lor De altfel, Corear, om de acțiune, a deschis de curând o editură Unde are de gând să publice o carte cu observațiile medicale asupra cazului făcute de Savigny Charles! Prezintă-mă acestor oameni Aș vrea să ilustrez cartea Tu ești maestrul meu De la tine am învățat litografia Hai să mă ajuți, așa? Ei, poftim, Ai atelierul plin de lucrări neterminate Vezi de că ai tăi mai bine și lasă scandalurile publice. Viața e una, pictura e alta. Dacă te referi la asasinarea lui Fialdes, află că m-am hotărât să renunț. În sfârșit, ai înțeles în cele din urmă că o afacere cu personaje înalte e mai bine să nu te privească. N-ai să faci tu dreptate în lume, mice, Jerico. Așadar, și-ar refuza să mă susții pe lângă domnul Corear și Sabini. Dacă ai într-adevăr de gând să lucrezi, adresează-te lui Brune. August Brunet se ocupă de afacere și face parte din grupul Meduzei. Știu că îl frecventează. Brunet. firește, am rămas prieten din vremea când învățam în pensiunul domnului Castel. De ce spuneai că îl interesează Meduza? Cercetează după relatările supraviețuitorilor reacțiile umane în asemenea împrejurări. Dar la urma urmei nu trebuie să ai motive speciale pentru a te interesa și a te indigna această poveste. Nu cred că există un singur cetățean cinstit în tot Parisul Care să nu urle de furie și de revoltă Nepăsarea vinovaților Nu o să fie așa de ușor uitată Și eu, eu nu sunt cetățean cinstit al Parisului Eu nu am dreptul să urlu Îl voi căuta pe brâne. Cred, cred că am să fac un tablou Da, fără îndoială Trebuie să fac un tablou Această hotărâre care pune definitiv Stăpânire pe pictor Jerico se mute din strada martirilor În foburgul Rul La dăpost de indiscreți Și în apropierea unui excelent loc de inspirație Spitalul domnului Nei Brune îl prezentase pe Savini Chirurgul meduzii Pe care zile în șir Îl asculta povestind despre naufragiu Într-una din acele zile de delir Cred că era a noua De la naufragiu niște fluturi s-au așezat pe catargul ridicat dinainte al plutei. Era un semnal uscatului. Câte speranțe. Mai eram 25. Priveam plin de nădejde când, odată, embarcațiunea a derivat din nou. Peste încă o zi a apărut o pânză la orizont. O pânză care a dispărut. Apoi au mai murit... 10 oameni. Mă întreb cum de nu v-ați pierdut mințele, domnule Savinie. Sunteți un caracter tare. Eu vă mărturisesc. De când am început să gândesc la tablou, trăiesc ca într-un coșmar. Câteodată mi se pare o nebunie ceea ce vreau să fac. Ce imagine ar putea să redea acest spectacol înfricoșător? Dumneavoastră Dumneavoastră scrieți cărți și eu vreau să fac un tablou, un, un, un singur tablou. Mm, nu prea mă pricep la pictură, domnule Jericho, dar... Cred că un tablou poate spune uneori mai mult decât o carte. Nici nu știu măcar la ce să mă opresc. De curând am fost în ormandia mea natală, oamenii de acolo mă inspiră întotdeauna. În plus, voiam să-mi readuc în minte ideea de mare. Am făcut și unele schițe, dar sunt complet nemulțumit. Nu pot să pictez toată această disperare în fața sfârșitului fără un gând de speranță. Acești nefericiți, închiși în cercul destinului lor, Înțelegeți, domnule, s Eu sunt o fire sumbră. M-am născut în niște ani fără soare pe care îi port în mine. Dar n-am crezut niciodată oricât aș fi fost de descumpănit în renunțare, în implacabila fatalitate. Clocotul vieții, forța vitală sunt mai presus decât moartea. N-aș putea să pictez acești muribunzi fără o fărâmă de speranță. Nu vă cunosc prea bine, domnule Jerico... N-am văzut decât un singur tablou pictat de dumneavoastră Un portret de pe care l-ați expus la salon acum câțiva Dar sunt sigur că veți reuși Aveți sânge iute în vine Iertați-mi termenii medicali. Poate că ceea ce îmi povesteați astăzi Pânza de corabie Albul pânze de corabie De... Găsise clipa exactă Pe care o căuta Clipa în care groaza Se amestecă cu speranța Moartea cu viața S-a apucat cu ardoare de lucru Ca și la Roma Când a început caii berberi Pânzele, cartoanele, paginile Carnetelor sale încep să se umble Cu schițe Gustul pentru anatomie pe care îl deschisese Rubens Apoi Michelangelo Îl împingea spre cadavre Făcuse studii la morgă Într-un fel era pregătit Savini avea să-i procure apoi piesele anatomice necesare. Sunt prietenise cu infirmierii și studenții în medicină care îi lăsneau vizitele la spitalul din vecinătate. Zile în șir printre paturile bolnavilor cerceta figurile lor cadaverice. Căuta, căuta pretutinde mai ales culoarea aceea a muribunzilor care va fi mai târziu nota obsedantă a tabloului său. O întâmplare consemnată în amintirile unui contemporan mi-l arată definitiv acaparat de acest lucru Era spre sfârșitul verii lui 1818 Într-un han din Sevr Domnule Lebrun, un dom Jerico întreabă de dumneavoastră Jerico, pictorul? Așa spunea că îl cheamă Ce căută la Sevr? S-a oprit câteva zile la han și când a aflat că sunteți aici M-a trimis să vă spun Apoftește-l ce mai aștept Da, imediat Lebrun! Lebran! Lebran, nu m-aș fi așteptat. ce cu tine aici? <laughs> Asta mă întrebam și eu despre tine. E, eu hoinărăsc câteva să mai scap de atelier. Și eu aștept să mă vindec. Am făcut 40 de zile de galbenare. Adevărat. Nu te-am văzut de mult. Dar ce frumos ești, amice. Îți păi bați joc. Fug și copiii de mine. Am o culoare de moarte. Exact ce-mi trebuie. Nu vrei să vii la mine să-mi pozezi pentru meduză? Mi-e imposibil. Nu vezi în ce stare sunt. Dar vină tu aici. Ia-ți pânzele, pensulele, culorile, petreci câteva zile la mine. Oh. Între timp mă voi restabili și am să pot veni în atelierul tău. Luarea <laughs> mea va fi și mai adevărată. <laughs> Ea nu se duce decât cu încetul și mai bine de o lună de zile am să-ți pot servi de model. A scăpat prilejul și s-a dus la semn Apoi din nou în atelierul din rul Marea operă începea să se anunțe Schițe din ce în ce mai exacte Desene, apoi picturi Vizitele pe care nu le putea împiedica Îi erau de folos Multe din acele chipuri Vor ajunge pe pânză Lebrun se ținuse de promisiune Iar Corear și Savigny Îi erau mereu aproape Domnule Savigny Elevul meu a făcut o copie pentru amicul Dumitale După această primă variantă La care eu am și renunțat Poate veni să o Și de ce ați renunțat? Încerc acum o dispunere piramidală Permite să lucrez pe părți Ca într-un tablou de șevalet O asemenea pânză? Pictez fragmentar În mărime naturală Capete, grupuri, părți anatomice După modele Privește aceste picioare văzute Dinspre tălpi Despre studiile anatomice făcute atunci, De la Croix avea să scrie în jurnalul său. Acest fragment de Jericho este cu adevărat sublim. Este cel mai bun argument în favoarea frumosului, așa cum trebuie el înțeles. Deformarile nu de deloc. Acest merit are cea mai mare legătură cu acela lui Michelangelo, la care incorecțiunile nu dăunează cu nimic. S-a închis cu totul în atelier Sacrificându-și și frumosul păr pe care l-a ras Pentru a nu ceda tentații de a ieși S-a închis în pictura sa ca un călugăr într-o mănăstire Timp de opt luni n-a părăsit atelierul decât o dată în grabă Pentru a pleca la Le Havre, Să studieze la fața locului efectele de mare și cer Lucra înconjurat de prieteni Pe toți îi fascina E, cu atâtea vizite, dragăle Brân, n-am să ajung să-mi văd tabloul terminat A trebuit să te gândești mai bine la mirosul ăsta de morgă Face parte din atmosferă, doar nu pictezi scene mondene Dar apropo de vizite, cine era tânărul acela blond grațios pe care l-am văzut zilele trecute în atelier? De la croa? Nu știu, așa-l cheamă? Da, Eugen de la croa. un nou eleva lui Igueren Talentat, se pare, frumos, chiar. Și mie mi-a plăcut, mai ales părul I-am cerut să-mi pentru tablou. Din păcate am fost nevoit să șterg fragmentul Acum tocmai îl refăceam Fără model? Mm -hmm. Da, din memorie Îi priveam capul în timp ce lucra Nu spunea niciun cuvânt și părea absorbit Vrea să copieze un păr real pe care îl vedea. Odată terminat, nu l-a mai retușat deloc. De la Croix, la fel, nu avea să uite niciodată acele clipe despre care va scrie în jurnalul său. Impresia pe care am avut-o a fost atât de puternică încât, ieșind de la el, m-am întors într-o fugă, ca un nebun, pe strada planș unde locuiam în Fopurgul Saint-Germain. Fără să bănuiască rolul pe care îl rezervase istoria, de la Croa s-a simțit încă de atunci, de la prima cunoștință, irezistibil atras de pictorul meduzei, pe care îl va urma strălucit, desăvârșind ceea ce Jerico abia începuse. Dacă de la Croa n-ar fi văzut Pluta, n-ar fi fost atât de îndrăzneț, s-a spus, la apariția tabloului său, Barca lui Dante, manifest al clocotitorului romantism care se năștea. De la Croix însuși recunoștea mai târziu lecția lui Jerico, linia sigură și energică pe care a deprins-o copind de mai multe ori Pluta Meduzei. Primul și cel mai important lucru în pictură sunt contururile. Restul este simplu. Dacă contururile există, figura e fermă și terminată. Să ne gândim la asta în continuu și să începem mereu de aici. Rafael datorează acestui lucru de săvârșirea sa. La fel și Jericho. Aș vrea să închid totul într-un fir de oțel. Aici e cheia. Înțelegi, Montfort, fermitatea liniilor. Dacă le trasez cu siguranță, nu e nevoie să revii. Așează și lasă. Asta am învățat în atelierul lui Gheren apoi în Italia. Linia e regula picturii. La mai toți maestrii renașterii. Un artist nu trebuie să se abandoneze inspirațiilor sale decât atunci când prin lucrări serioase a dobândit o mare cunoaștere a artei. Atunci când desenul clar și precis a ajuns la el la stadiul de obișnuință. Iar la obișnuință ajungi studiind pe cei vechi. Numai așa poți face mierea ta proprie ca albina. Îmi propun mereu aceste lucruri și de fapt nu știu dacă am reușit să le îndeplinesc. De când pictez acești martiri ai mării, sunt copleșit de suferința lor. Sunt la fel de neputicios ca și ei și nu le pot derui decât iubire. Dar de ce întârzie, maestrul Manfor? Ți-a spus că vine, nu? Firește, dar. Iertați-mă că vă întreb, pentru ce aveți nevoie de sfaturile domnului Ghera? <laughs> Dragul meu, e la fel cum ești tu cu mine. El e maestrul, iar eu sunt învățăcelul. Ați fost învățăcel când erați în atelierul lui? Sunt și Acum... astăzi la fel de nerăbdător să aflu părerea cât ești tu când mă scodești cu privirile. Îi datoresc multe. Nu vă înțeleg, domnul Jerico Domneavoastră care era admirați pe Gro Gro? Da Verva și imaginația acestui mare pictor de șine istorice Se potrivesc mai bine firimele De la Gheren, însă, am învățat știința de a compune cu chipzuință În atelierul lui m-am deprins să-mi domin impresiile De aceea îl respect pe Gheren Deși pe atunci când eram elev nu îi prea plăcea cum pictam Într-o zi s-a întâmplat ceva chiar foarte, foarte trist pentru mine Obținuse în favoarea de a copia în atelierul său personal Invocația către sculap Unul din tablourile lui importante Atelierul maestrului era în aceeași casă cu al elevilor Un etaj mai sus Odată, când Geren lipsea Elevii au început să se stropească cu apă Și se tot legau de mine Care, așa cum eram așezat, le puteam răspunde foarte bine Ripostam și eu, fără să mă ui tocmai când îmi goleam o găleată peste adversarii mei Maestrul, care urca pe scări, a primit-o din plin <laughs> Văzând ce gafă am făcut Mi-am reluat locul la șevalet. Maestrul și-a șters fața și mi-a spus, Domnule Jerico, îmi vei face plăcerea să ții cutia și șevaletul și să cobori în atelierul elevilor. Și în timp ce în tăcere îmi strângeam lucrurile, a reluat. De altfel, ceea ce faci, dumneata, aici, este lucrarea unui smintit. Da, avea multă dreptate. Căci copiii în tabloul mă gândisem să pun în el mai multă energie. În vreme după vizita lui Garan, Jerico e cuprins din nou de neliniște. Se îndoia de tot, se simțea obsedat de maestrii săi. Și fie că încerca să scape de modelul acestora, fie că se străduia să fie demn de ei, își nesocotea propriul talent, instinctul său pe care atunci când îl urma nu da niciodată greș. De la a observat cel din tâi acest lucru. E forță extrage din ea însă și o mare natură. Un nou argument împotriva prostiei care a făcut-o Jerico de a-i se împotrivi și a se modela după altul. Pânză măsura 4 metri și 91 m înălțime, 7 metri și 16 lățime. Iată o descrisă de ilustrul său biograf, Charles Clemont. Teatrul este o plută alcătuită din green's prost îmbinate, care se prezintă în curmeziși, cu unghiul drept înainte tăiat de cadru. Marea e agitată de holă, cerul luminat de orizont este acoperit în înalt, iar în stânga... Nori grei prevestesc încă zile urâte. 20 de oameni au mai rămas pe plută, iar cinci dintre ei sunt morți, sau pe punctul de a expia de mizerie și foame. Un prim grup, colțul din dreapta al tabloului, în larg, e format din trei persoane: un matelot și un mulatru, urcați pe lăz și butoaie, se străduiesc să atragă prin semnele lor atenția bricului Argus care se zărește din partea luminată a mării, la orizont. Un alt matelot îl cuprinde pe mulatru cu brațele fie pentru a-l susține, fie pentru a se cățăra lângă el. Acest prim grup este completat în dreapta de un matelot stors de vlagă care, sprijinindu-se într-o mână de marginea plutei, încearcă să se ridice, dar e împiedicat de un cadavru rezemat de partea inferioară a trupului său. La stânga, trei nefericiți privesc cu aviditate către punctul unde apare nava, și se târăsc spre Tovare și lor, care o cheamă prin strigate. La stânga primului grup, mai departe de spectator, stau patru personaje în picioare, lângă Catarg, în umbra unei vele pe jumătate distruse. În mijlocul lor îl recunoaștem pe Corea, care cu brațul întins îi arată chirurgului Savini Bricul. Lângă ei, ce pare lipsit de rațiune Privește cu un aer nou cântinderea Un altul mai înapoi își ține capul în mâini Al treilea grup formează primul plan al tabloului Și rezumă mizeriile acestei scene înfiorătoare Un tată își ține fiul moribund culcat pe genunchii săi Cu o mână pe mâna copilului În dreapta și în stânga sa Sunt două cadavre unul încovoiat cu capul înainte sprijinit de marginea plutei, figura inspirată de Delacroix, celuilalt noi vedem decât torsul, brațul și capul întins rigid de-a O lună înainte de salon Jerico era neliniștit Simțea că tabloul lui Îi lipsește ceva Și nu știa ce În atelier spațiul era insuficient Pentru a-l examina Obține să-l expună câteva zile În foierul teatrului italian Și acolo privind de la distanță Înțelege greșala Monfort Privește Monfort colțul ăsta din dreapta de jos E gol Și tot tabloul parcă se scufundă pe spate ce eroare! Cum a fost cu putin să compoziția e fără echilibru? Sunt dezolat, monfor. Trudă zadarnică! A dracul cu atelierul meu Nu Numai de aceea n-am putut să observ până acum ce e de făcut. Forța artistică Impetozitatea firii sale clocotitoare E mai presus de aceste înfrângeri În adâncul firii sale Jericho nu s-a lăsat niciodată învins Pentru că, așa cum avea să spună mai târziu Omul într-adevăr chemat Nu se teme de obstacole Ele îl maturizează și îl exaltă Tot ceea ce se opune mersului lui Îi provoacă o febră a exaltării Care răstoarnă totul Domină totul și produce capodopere nici sărăcia, nici persecuția nu încetinesc avântul, pentru că există în el focul unui vulcan care trebuie să iasă la iveală. Nevoia de a străluci, de a lumina, de a uimi lumea. loc fără model, pictează atunci, amintindu-și din zecile de studii făcute, trupul acela înfășurat într-o pânză albă care se scufundă în mare. Figura aceea, singura în întregime inventată, e atât de frumoasă că nimeni nu s-a gândit vreodată la felul în care ea apăruse pe pânză. Opera era acum terminată și aștepta deschiderea salonului. Sărmanul Jerico, cufundat în munca sa, pasionat de tema pe care o alisese, nu s-a gândit cât era ea de nepotrivită pentru salonul regalist. Făcuse o pictură de opoziție, iritând autoritățile și gustul conformist al publicului, pentru care arta era o plăcută inutilitate. Cum asta? Cineva îndrăznise să înfățișeze oameni adevărați și suferințele lor adevărate... Era ca și când unui om urât îi așez în față o oglindă. După primele cronici violente apărute în ziarele regaliste, imediat ce a fost deschis salonul, Jerico s-a închis în tristețea sa între pereții atelierului, unde zgomotul gazetelor ajungea, din păcate, la fel de neliniștitor. Camarazii nu-l părăsiseră însă. Privește, Teodor, jurnal de Paris, un ziar atât de citit, recunoaște că tablouul tău frapează și atrage toate privirile. Ascultă. Există, desigur, aici imaginație și poezie. Un simț foarte viu al interesului dramatic. Mm -hmm. Nu se poate nega, în sfârșit, că autorul, adânc pătruns de subiectul său, a știut în multe privințe să ne-l redea cu o energie înspăimântătoare. Mm -hmm. Mai departe, din păcate... Mm, citește, citește-le, Acum tot contează. Autorul nu a crezut de trebuință să indice nația și nici condiția personajelor sale. Sunt greci sau romani? Sunt turci sau francezi? Sub care cer navigează? La ce epocă din istoria antică sau modernă se raportează această oribilă catastrofă? Ha! Cronicarul nostru are orbul grăinilor. Ce lași! I-a plăcut tabloul, dar e frică să o spună. Nu știu zău de ce vă faceți griji când se vede de la o poștă cât de rău intenționați sunt cu toții. Eu mă distrez excelent pentru că nu dau doi bani pe toate aceste cozi de topor. Citește-le, citește. Să citește. auzim ce mai mint domnii de la această gazetă prea moderată ca să spun adevărul. Un alt G Cum? Cronicarul vorbește înainte de groji, Girodé, Geran și Gerard mm. Un alt G deși pe care îl uitam și care cu toate acestea face mare vârvă la salon Asta e bine Este domnul Jerico, autor al unui tablou înfățișând o scenă de naufragiu Din nou nimic despre meduză Acest tânăr artist a debutat la salon cu o pânză reprezentând un husar călare Da A expus pe urmă un cui rasier, ținând de frâul un cal înspăimântat de bubuitul tunului Da cele două producții vesteau un talent încă incult în Cred și eu față de toți acei J care copiază pe antici Dar promițând un pictor școlii noastre mm -hmm. Am putea afla în ele ceea ce artiștii numesc gândire Este ceea ce se distinge în noua sa compoziție Într-adevăr, gândirea este unul din lucrurile cele mai importante ale picturii Totuși, credem că există condiții tot atât de esențiale Și pe care nu trebuie să le neglijăm Desenul, culoare Destul, da. Nici eu nu gândesc astfel, și dacă n-am reușit să o arăt, e vina mea. Nu știu cum se face totuși că acești domni atât de știutori n-au putut pricepe ce rost are culoarea uniformă a acestui tablou, pe care aproape toți i-o reproșează Pitorul. Ca să nu mai vorbesc de întrebarea caragioasă, De ce naufragiații sunt goi? Dacă aș fi în locul tău, dragă Teodor, aș fi mândru că i-am speriat pe toți acești miopi. Hârmălaia din jurul Meduzei e oricum mai bună decât tăcerea rece din jurul tabloului lui Angry. Și eu, unul, văd în aceasta un interes. Din păcate pentru Jericho, toate aceste nefericite cronici care l-atacau de pe poziții regaliste, din conformism sau din simplă prostie, îl umpleau de amărăciune. Așa încât nu se mai bucura când și acolo o gazetă curajoasă, un condei în opoziție sau o minte clar văzătoare îi recunoștea talentul. Ceea ce autorul a vrut să picteze este fatala plută a meduzei și în această intenție trebuie el judecat. De ce? În mijlocul noianului de orori nu și-au dehnit ochii și inima asupra unui obiect de un interes mai tandru. Aveam depictat o faptă cunoscută, o nenorocire fără precedent, a cărei simplă relatare după trei ani, vă învioară încă și din care câteva victime nu par să fi fost cuțate decât pentru a face verosimil, ceea ce fără ele n-ar fi fost decât adevărat. În imaginea oribilă pe care o aveam de prezentat din durerea frenetică la vederea crimelor din timpul nopții, din teroarea din timpul zilei și din distrugerea de-a doua zi, nu aveam de pictat decât deznădejdea. Iar voi nu trebuie să-mi cereți o de decât de reușita eforturilor mele. Ce spectacol hidos! Însă, ce frumos tablou! Deprimat după insuccesul meduzei, Jericho părăsește o vreme Parisul, însoțindu-l pe prietenul său, Auguste Brune, la țară, undeva lângă Fontainebleau. Urmează zile triste pentru el. Câteva scrisori păstrate ale celor din preajma pictorului Vorbesc tot mai des de boala acestuia, căci după lunile extenuante petrecute în atelier, neurastenia pune definitiv stăpânire pe el. Ajunsese să vadă pretutindeni dușmani care îi puneau la cale ira. O scrisoare a pictorului din această perioadă ni-l arată tot cu gândul la meduză anul acesta, gazetarii noștri au atins culmea ridicolului. Fiecare tablou este judecat în primul rând după spiritul în care a fost compus. Astfel veți citi un articol liberal, lăudând în tare lucrare un penel într-adevăr patriotic, o tușe națională. Aceeași lucrare judecată de către un ultraregalist, nu va mai fi decât o compoziție în care domnește o pornire morală de răzvrătire. Capetele personajelor vor avea toate o expresie de ură față de guvernarea părintească. În sfârșit eu am fost acuzat de un oarecare drapoblan că am calomniat printr-un cap de expresie întregul minister al marinei. Nefericiții care scriu asemenea prostii fără îndoială că n-au postit timp de 14 zile, pentru că ar ști atunci că nici poezia, nici pictura nu sunt susceptibile de a reda cu destulă oroare toate angoasele de care erau cuprinși oamenii de pe plută. Iată un eșantion din gloria falsă cu care vor să ne copleșească și cauzele culpabile care ne pot frustra de aceea adevărată. Să recunoaștem că ea merită să fie numită deșertăciunea deșertăciunilor. de Starea sănătății sale se agravează. Brune îl însoțește la Paris și îl recomandă unui cunoscut neurolog, Salpetrier. Din aceste zile, când Jerico frecventează spitalul lui Salpetrier, datează celebrele portrete de nebuni, care ne amintesc seria pânzelor lui Goya. Dorea însă, cu orice preț, să părăsească țara. Și într-o zi. Teodor! Teodor, plecăm în Anglia! Brule a aranjat totul și m-a invitat și pe mine Lordul acela bijutierul bogat care ține galeria în Piccadilly a acceptat lucrarea ta Da? E, știi cumva și în ce condiții, Charles? Excelente amice! I-a plăcut Meduza și s-a angajat să ia asupra lui toate cheltuielile Tu vei primi o parte din încasări Sunt sigur că va fi un succes Deocamdată mă bucur că plec Am avut un pic de noroc Dacă aș fi fost nevoit să întreprind singur această afacere Aș fi renunțat cu totul ea. Vânza ta va fi expusă la Roman Gallery, împreună cu aceea unui numit Aidan, pictor istoric despre care se spune că e mereu înceartă cu Academia Regală de Artă. Patronul galeriei n-a prea avut încredere în el. Îi ceruse 300 de lire pentru localul gol. Pe urmă a apărut meduza, așa că afacerea a devenit rentabilă. Abia aștept să văd ce mu va face acesta Edon, care se crede cel mai mare pictor istoric din vremea sa. Și ai stofă de impresare! <laughs> Vei să nu-ți pierzi verba când vom fi față față cu inamicul Nicio o grijă Ah, era să uit Domnul Baloc, patronul galeriei A convocat cu sutele toate personalitățile Din ghidul curții <hăhă> Toate frumusețile high life-ului Poate este un fond de binefacere pentru muribunzii tăi, a? ce zici? În ceea ce mă privește, eu am să tipăresc invitații cu gravuri după meduza succesul deosebit al tabloului la Londra răsplătea în sfârșit talentul sermanului Jerico. Din pornire polemică la adresa școlii franceze care îl refuzase, dar și din sinceră admirație față de autor, nestânjenită de interese și patim partizane, ziarele se întrec în elogii. Această operă depășește cu mult tot ceea ce am putut vedea din școala care îi aparține. Față de ceea ce găsim de obicei la pictorii francezi renumiți, există aici mai multă naturalețe, o simplitate de mare artă și adevăr al expresiei, iar domnul Jericho a știut să desfășoare cea mai mare forță tragică în diferitele grupuri în care i-a adunat pe jalnicii supraviețuitori, pe muribunzi, pe morți, pe deznădăjduiți și pe cei ce încă mai speră. Cu toate că pictura poartă pe a acelei școli reci și pedante, al cărui fondator poate fi considerat David, puternicul talent al artistului a făcut să sară în sândări obstacolele sistemului. În acest impresionant tablou al suferințelor omenești, Mâna artistului nu s-a temut să dezgolească detaliile unor fapte oribile cu severitatea lui Michelangelo și cu umbra lumină a lui Caravaggio. Această lumină ce pare că izbește chipurile înălțate, difuzate de un nor violent luminat deasupra capetelor, se află în contrast cu obscuritatea din jur, ea însăși contrastată de razele strălucitoare ale dimineții e unul dintre cele mai frumoase exemplare ale școlii franceze care au fost vreodată văzute în această țară. Reușise. Pentru un moment reușise. Și această clipă luminoasă o va căuta în amintire în zilele necruțătoarei boli Când țintuit la pat privea deznădăjduit meduza părăsită în atelierul său Pentru că repetatele rugăminți ale directorului Muzeului Louvre Adresate ministrului în vederea cumpărării tabloului Rămâneau fără răspuns Monseniore, adesea administrației artelor I s-a reproșat că nu încurajează genul istoric Care nu poate găsi protecție decât din partea guvernului Adesea am auzit citându-se în sprijinul acestei critici puțin întemeiate Exemplul uitării în care este lăsată o lucrare importantă Compoziția îndrăzneață de o execuție amplă, viguroasă Și care în plus făgăduiește Franței un artist îndemânatic Pluta Meduzei Tabloul de aproape 20 de picioare Dovedește că autorul Domnul Jerico, A luat din lucrările lui Michelangelo Grandiosul care nu place mulțimilor Dar care îl relevă pe adevăratul pictor Domnul Jerico este cu totul descurajat De părăsirea în care este lăsat tabloul său Pe care se oferă de 2 ani Să-l cedeze pe 5-6 mii de franci Este prețul la care se plătește astăzi un mic tablou de gen Cumpărarea meduzei a mai întârziat încă mult timp Omul într-adevăr chemat nu se teme de obstacole Acestea nu încetinesc avântul pentru că există în el Focul unui vulcan care trebuie să iasă la iveală Moartea artistului, atât de grăbită și crudă, a stins brusc focul clocotitorului vulcan. Acestui obstacol jerico nu i s-a mai putut împotrivi decât cu amintirea sa, cu numele aceluia care va rămâne pictorul meduzei. Clasic, romantic sau realist, Jerico a fost ofit adesea pictorul a tot ceea ce va muri. o odată cu Denise Meazan că problema pe care și-a pus-o pictorul nu este aceasta. Dacă în tocmai ca Michelangelo și Goya, Jerico a studiat moartea de aproape, e tocmai pentru că el avea gustul vieții. Și pentru că moartea. Curmând această viață, uneori prin chiar mâna omului sau din vina lui, menține mereu prezentă acea teribilă întrebare pe care omul din toate timpurile nu și-o poate alunga din minte. De ce răul? De ce nefericirea? De ce suferința? Ați ascultat biografia unei capodopere Teodor Jirico, Pluta Meduzei Scenariu radiofonic de Doina Pap Au interpretat Val Sândulescu, Emil Hosu, Matei Gheorghiu, Sorin Gheorghiu, Lucian Muscurel, Ștefan Radov, Ștefan Velniciuc, Mihai Velcescu, Ion Lemnaru, Victor Ianculescu, Minel Kleper Regia tehnică Ion Mihăilescu Regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Titel Constantinescu.